Pozdravljeni v oddaji Zofijini ljubimci, ki jo za Radio marš in spletni podcast pripravljamo v Društvu za razvoj humanistike. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika se spodobi, da smo kulturni. Zato v današnji oddaji začenjemo s prispevkom Andreja Korošaka z naslovom Prešiček kot vrh ledene gore. V njem ošvrkne nedavno dogajanje na Ministrstvu za kulturo. V drugem delu oddaje pa bomo prebrali kritičen prispevek dr. Borisa Veziaka o neznosnosti stališča, da za našo javno radio in televizijo Slovenija ni prepovedanih tem in gostov. Želimo vam prijetno poslušanje. Sofini, ljubimci. Andrej Korošak se sprašuje o izvorih in posledicah mobinga v delovnih okoljih. Sedaj, ko so se velike teme, kot na primer Ljubljanska banka pa drugi tir, begunska problematika, sovražni govor in tako dalje, vsaj delno ali začasno umaknile v ozadje, se toliko laže prebijajo do pozornosti javnosti tiste, ki so bile hote ali nehote dolgo zanemarjene. Ena takšnih tem je zagotovo problematika trpinčenja in mobinga v delovnih okoljih. To je nekakšna slepa pega javnega diskurza, Nekaj, na kar že predolgo opozarjajo strokovnjaki iz različnih področji, mediji se z njo ukvarjajo zgolj sporadično, lajična javnost pa posledično pridobiva zelo površne in nepopolne uvide. Nekaj je jasno. Tej ne bodi ga treba temi, se marsik je v širokem loku izogne vsaka politika. Tako na primer v Združenih državah Amerike še vedno ne obstaja zvezni zakon, ki bi ščitil zaposlene pred trpinčenjem in mobingom na delovnem mestu. Še najbolj so se podvizale tiste države v Evropski uniji, kjer je tudi sicer opaziti višjo stopnjo čustvenega blagostanja, pa še to šele v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Švedska je bila prva, ki je uvedla v zakonodajo za pretrpinčenje in mobing na delovnem mestu, sledili pa sta nizozemska in Belgija, potem Francija s postrenim kazenskim pravom. Videti je, da se pogosto z tega pojava širi skladno z ustrajnostjo neoliberalnega modela. Danes ga stroka v splošnem priznava kot resen, javno zdravstveni problem, ki v posameznikovem življenju, v organizacijah in družbi nasploh producira številne negativne učinke. Nič čudnega, da zaradi obsežnosti organizacijske vpletenosti in posledic za žrtve kanadski raziskovalec Hugo Meinel govori o mobingu kot o malem holokaustu. Ameriška raziskovalka na tem področju, Pam Ludgen Sandvik, pa gre še dlje, Z izjavo, da glede tega pojava in posledic tovrstni zlorab ne bo bistvenih sprememb, vse dokler struktura delovnih mest ne bo preoblikovana skladno z novo socialno in zakonsko pogodbo, v spredju katere bo pravičnost, kooperacija in razširjen občutek skupnosti. Slejko prej je počelo tudi pri nas. Seveda bi bilo iluzorno pričakovati, da ta pojav, tako dolgo pometan pod preprogo, ne bi z vso svojo neznosno silo treščil v sam epicenter našega dnevno političnega dogajanja. Nadlegoval je celo premijera Šarca na njegovem državniškem izletu v Davos. Kako tudi ne, saj se je malo da ne polovica zaposlenih na kulturnem ministrstvu pritoževala čez nečloveško ravnanje svojega, sedaj že bivšega šefa. In ne slepimo se, da je v drugih ustanovah, šolskih, zdravstvenih, socijalnih, upravnih, kaj drugače. Izkušnje govorijo, da ne. Samo prehitro pozabljamo na vse afere, ki so jih zakuhali vodilni v javnem sektorju širom po Sloveniji v zadnjih letih. Spomnimo se le medijsko bolj izpostavljenih, ptujskega vrca pa slovenske filharmonije, onkološkega inštituta, da raznih prešičkov in prešičk v neštetih drugih javnih zavodih in lokalnih okoljih sploh ne omenjamo. Zakaj je ravno javni sektor? Ali je ta še posebej dovzeten za izvajanje tovrstnega neetičnega ravnanja? Pri iskanju odgovora na to vprašanje si najprej poglejmo suhoparno statistiko. Raziskave kažejo, da se mobbing najpogosteje pojavlja v organizacijski vertikali, manj pogosto na horizontalnem nivoju. Tako je naprimer v ZDA med izvajalci mobbinga in trpinčenja kar 72 odstotkov menedžerjev, ki se izživljajo nad svojimi podrejenimi. Kar 35 odstotkov vse ameriške delovne sile je bilo v letu 2010 vsaj občasno deležno teh zlorab. Kot kaže, je ta pojav še posebej razširjen v zdravstvu. Iz Velike Britanije poročajo, da so že pred dobrim desetletjem opažali pojav mobinga na delovnem mestu pri skoraj 40 odstotkih zdravstvenih delavcev. V Turčiji pa je še bolj kritična situacija, saj je med žrtvami mobinga prav neverjetnih 86 odstotkov medicinskih sester. Posledice tega pojava niso nekakšne nedolžne prehodne težave, takšne, ki bi morda s časoma izvenele. Avtoriteta z tega področja, švedski psihiater in industrijski psiholog Heinz Lehmann, enači učinke mobinga s post-traumatsko stresno motnjo, torej gre za skrajno resno ogroženost psihične in fizične integritete. Nevrolog in traumatolog Robert Sker pa je prepričan, da ima takšna trauma, kumulativni učinek ter da spremeni delovanje možganov in telesa. Prav zaradi tega žrtve mobinga tako bogosto obolevajo za hipertenzijo, srčnimi boleznimi, prebavnimi motnjami, niso redke prezgodnje smrti. Depresija, različne vrste odvisnosti, anksioznost in celo paranoidne ideje ter samomorilna nagnjenja so zanesljivi spremljevalci. Družbena škoda, ki nastaja zaradi takšnih zlorab, je naravnost ogromna. Že davnega leta 2002 je Evropska komisija ocenila, da samo v 15 razvitih evropskih državah stroški stresa na delovnem mestu znašajo 20 milijard evrov letno. A za celotno Evropo je finančna izguba, nastala zaradi depresije, ki jo povzročijo delovni pogoji, na ravnost nepredstavljivih 617 milijard evrov letno. Ameriški poslovni svetovalec Jim Collins še danes v neoliberalnih krogih vzbuja nelagodje, ker je v svoji znameniti knjigi izpred skoraj dveh leti Good to Great ali v prevodu od dobrega do odličnega, zelo jasno določil razlike med vrhunskimi in povprečnimi organizacijami. Ko posebej govori o javnem sektorju, svari predvsodno za blodo zgledovanja po profitnih podjetjih. Organizacije javnega sektorja označuje mnogo bolj difuzna struktura moči in veliko kompleksnejše upravljanje, zato je odločilno tako imenovano transformacijsko vodenje, kjer so še posebej v ospredju veščine kooperativnega vodenja, manj direktivnega menedžmenta. Gre zlasti za prepričljiv osebni vpliv, za večplastne kompetence za delo z ljudmi, za sledovanje skupnih interesov, soglasni pristop, doseganje splošne sprejemljivosti odločitev. Vse to ni niti približno mogoče brez opolnomočenja sodelavcev, brez njihovega svobodnega izražanja maksimalne kreativnosti znotraj okvirja lastne odgovornosti, kultiviranja samodiscipline in podobno. Znani so primeri nekoč uspešnih menedžerjev profitnih podjetij, ki so se kasneje preizkusili še v vodenju neprofitnih in pogoreli. Vodenje organizacij v javnem sektorju se tako izkaže za zahtevnejše, saj terja mnogo bolj sofisticirane in dovršene voditeljske veščine, kot pa ustrezajo upravljanju kake gospodarske organizacije. Zahteva večjo stopnjo osebnostne integriranosti menedžmenta. In ravno zaradi tega je ta sektor tako zelo občutljiv. Trgovina s porcelanom pač ne prenese lomastenja slonov v njej. In točno tako se obnašajo prenekateri samozaverovani menedžeri v šolskem sistemu, zdravstvu, sociali, javni upravi. Je sploh potrebno še dokazovati, da se odnosi med njimi in njihovimi zaposlenimi slejko prej iztečejo v začaran krok menedžerske nekompetentnosti ali celo opravilne nesposobnosti ter posledično izživljanja nad podrejenimi, V porajanju tega pojava imamo vselej opravka strojno, medsebojno tesno prepleteno dinamiko. Prvič osebnostjo posameznika, drugič skupinsko dinamiko v delovni skupini in tretič sistemsko ali organizacijsko dinamiko. Prav zato je mobbing tako težko rešljiv problem, ki terja dolgoročne ukrepe. Rizični dejavniki izhajajoči iz te tri partitne vzorčne scheme so zlasti naslednji. Žrtve običajno najdemo med visoko storilnimi posamezniki, katerim karijera in samo delo dosti pomenita, in ki so običajno manj osebnostno čvrsti. Storilci pa so pogosto menedžeri z resnejšimi osebnostnimi motnjami. V delovni skupini prevladujejo destruktivni socijalno-psihološki procesi, organizacijo kot celoto označujejo pretirane delovne obremenitve, niža varnost zaposlitve nejasnost delovnih vlog, med medsebojne podpore, zelo slaba komunikacija, pomankanje ali prelaganje odgovornosti na druge, neartikulirana vizija, sindikat pa je običajno nemočen. Obstaja sicer veliko razlag, zakaj pravzaprav pride do mobinga. Že omenjeni Lehmann vidi konflikt v neki delovni situaciji kot ključni sprožilec. Iz določenih rizičnih dejavnikov se izcimi neizbežni konflikt med zaposlenimi in brezkompromisna borba za prevlado. Povod je lahko dokaj banalen, čigave rešitve problemov v neki delovni situaciji bodo obveljale, kdo bo imel največji neformalni vpliv, kakšne razlike v stališčih še tolerirati in tako dalje. Če skupina uspe rešiti konflikt bodi si s kompromisom ali s prevlado ene alternative na drugo, se zloraba s pomočjo mobinga sploh ne bo pojavila. Drugače je, če konflikt ustraja, tedaj se žal izteče v najbolj podla ravnanja storilcev nad unaprej definirano žrtvijo. Nadaljni potek je kritičen, ko v sam proces zlorabljanja vstopi še vrhni management običajno na pritožbo žrtve. Dosti krat pa je ta poteza ne koristi, ravno obratno. Zlahka postane tarča še hujše reviktimizacija in sicer tedaj, ko se vodstvo postavi na stran storilcev. To je toliko bolj verjetno, saj je mnogo lažje potegniti z večjo skupino, kot pa stopiti v bram posamezniku, pa čeprav ima ta prav. Skrajno konsekvenco zmeraj bolj brutalnega ravnanja sodelavcev ki jih sedaj odkrito ali iz ozadja podpihuje še management, ali celo sodeluje pri tem, predstavlja popolna degradacija žrtve ali njena dokončna odstranitev iz organizacije. V praksi velikokrat opažamo menedžerski primankljaj ali celo popolno pravilno nesposobnost vodilnega kadra, da bi ti vodili organizacijo k doseganju ciljev. Ko jim spodletijo še ti storilnostni poskusi, se zalomi v medosebnih odnosih trpinčenje in mobbing sta posebno logični posledici vodstvene nekompetentnosti. Davenport opozarja, da v organizacijah, ki so nagnjene k mobingu, manjka izvorni občutek za pravičnost, še pa torej morala, za kar so najbolj odgovorni zopet vodilni kadri. Podarek je tukaj na iskanju napak in vzbujanju občutka krivde. Nekateri posamezniki zaradi spleta omenjenih okoliščin postanejo grešni kozli oziroma strelovodi, na katere se preusmerja vsa nakopičena frustracija in neživeta agresivnost zaradi disfunkcionalnosti organizacije kot celote. Vse to spominja na rituale obrednega žrtvovanja naših prednikov, ko so vsi videl nini zagotavljali obstoj skupnosti z darovanjem žrtev bogovom. With social media being so influential that anybody, even to nobody like you, can speak truth to power. and power finally has to listen Sophii, Ljubimci. V neoliberalnem svetu je mobbing klasten menedžment organizacij še posebej javnega sektorja. Na to gre skoraj da vnaprej računati. Ravno zato je strateški kadrovski razvoj s poudarkom na selekciji, ocenjevanju uspešnosti in razvoja menedžerskih veščin tolikšnega pomena. Logično, da v ta kontekst sodijo tudi mehanizmi preventive, diagnosticiranja, obravnave in odpravljanja posledic etičnega ravnanja za zaposlenimi, torej spolnega nadlegovanja, trpinčenja in mobinga na delovnem mestu. Kako daleč pa smo v Sloveniji, glede tega? Gre za vsodno vprašanje, kateremu noben populistični retorik ne more ubežati, ko ima polna usta nacionalnega interesa. Kaj sploh reči za Zadregi? Res je, da obstajajo številni poskusi urejanja na tem področju, a so žal večinoma nedodelani, marsikdaj diletanski in tako moj uspešni. Tipičen primer je šole za ravnatelje ustanovljene že leta 1995. Konceptualna zasnova je bila sprva obetavna, kaj k pa so takšna napredna naziranja postala zadrti konzervativni miselnosti celo odveč, in dobili smo tipični neoliberalni možganski trust na področju zgoje in izobraževanja, utemeljen na avtoritativnih oziroma direktivnih principih upravljanja z ljudmi pri delu. Naravnost katastrofalen je primer uvajanja ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev, za kar je bil zaslužen Bajukov resor v letu 2008, vendar vse do danes tega metodološkega skrpucala ni uspela evalvirati nobena kasnejša vlada, čeprav je ključnega pomena za napredovanje in nagrajevanje. Že v osnovi je naša neoliberalna kontinuiteta udarila mimo, ko je javni sektor po vsej sili usmerila po ciljih gospodarstva. Kje pa piše, da mora biti ocenevanje delovne uspešnosti vezano na sistem nagrajevanja? Če bi presegli zastarelo mehanicistično paradigmo, bi to pomenilo mentalni premik v smer transformacijskega vodenja v pravem pomenu besede, transparentnega odnosa do zaposlenih, da realizirajo svoj polni potencial. In končno še najnovejša nedoslednost. Ko je Cerarjeva vlada že leta 2015 sprejela krovni strateški dokument Strategijo razvoja javne uprave 2015 do 2020, si je obetala temeljito modernizacijo in dvig kvalitete javne uprave kot garanta prijaznejšega okolja za državljane in, kar je še posebej pomembno, zanesljivega partnerja gospodarstvu. S tem bi se približali svetlima idealoma družbene blaginje in konkurenčnosti pa je ostalo le pri praznih obljubah. Oblikovanje enotnega kompetenčnega modela v javni upravi se odmika daleč naprej megleno prihodnost. Ne vemo, kdaj, če sploh, bo model v praksi zaživel. Škandalozno upravljanje skadri v javnem sektorju se, kot smo videli, vleče kot jara kača. Iz mandata ene vlade v mandat druge, akteri se sicer spreminjajo, problemi pa ostajajo nedotaknjeni. Kje je izvirni greh? Najbrž je to tisti, ki je nastal k malo po samosvojitvi, ko se je pričel neusmiljen boj za oblast med pomladniki in kontinuiteto. Še danes so povedne besede očaka slovenske desnice Ivana Omana, ko je ob neki priliki dejal, da ni važno, kaj kdo zna, važno, da je naš. To prepričanje na najboljši možni način odraža modus operandi celotne slovenske politike. Njegove besede so si k srcu vzeli vsi levi in desni in oni na sredini, če so ti kdaj obstajali. Kasneje sta Pahor in Janša si jajno udejanila to sprevrženo miselnost. Prvi lahkoto, z neznosno lahkoto, s katero je zapravil idealno priložnost, ki mu jo je ponujal kadrovsko-akreditacijski svet, sestavljen iz samih priznanih slovenskih strokovnjakov za korporativno upravljanje. Drugi pa brez kompromisnim pozicioniranjem preverjenih strankarskih kadrov na ključna vodilna mesta, kar je pripeljalo do konflikta z Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb. Ta je ravnotedaj z izboljšano metodologijo že pričela dosegati opremljive rezultate. Incestuoznega vpliva politike na javno premoženje ni bilo več mogoče preprečiti. Zamujeni sta bili dve res enkratni priložnosti. Konec bajke v državni srebrnini je znan. Na mesto kvalitetnega upravljanja z državnim premoženjem smo sproslulo institucijo slovenskega državnega holdinga dobili dvomljivega mešetarja. Kaj storiti? Se vrniti nazaj v čase državnega korporativnega upravljanja? Reorganizirati javni sektor na drugačnih osnovah? Da, prosim, a inicijativa naj tokrat prihaja iz civilne družbe, torej od spodaj na vzgor, iz najširše mobilizacije kritične javnosti vrhunskih strokovnjakov, državnih institucij in drugih družbenih organizacij, ki so najbolj kompetentne za razvoj in implementacijo teh metod. Takega potencijala je v Sloveniji na pretek, samo priložnost mu je treba dati. Oblikovati je treba nekakšno multidisciplinarno platformo ljudske iniciative, ki postavlja strokovna merila, izbor izvajalcev, metodologijo, standarde. Sindikati bi lahko postali lastniki tega kronega modela. Naslednji korak je uzakonitev zakonitev takega raširjenega modela, kar bi pomenilo učinkovito orožje, so socijalno patologijo vseh vrst, ki se bo hoti v javnem sektorju: nepotizem, klientelizem, politično kadrovanje, korupcija, vse do samega dna, ki ga predstavlja ta ravno trpinčenje ter mobbing. Lahko bi se zgledovali po finski izkušnji kjer so tam podjetja zakonsko zavezana zagotavljati zdravstveno službo za zaposlene, ki je popolnoma neodvisna od menedžmenta in ki nudi celovit spektr medicinskih pristopov s posebnim poudarkom na mentalnem zdravju, Ali ni ravno Marjan Šarec pred kratkim napovedal optimizacija javnega sektorja? Ali ni rekel, da je treba pogledati, kje v javnem sektorju je ljudi preveč, kje morda premalo in nato poiskati optimalne rešitve? Da, vsekakor, vendar tokrat ne sme zopet zgrešiti, kot so vsi povrsti njegovi predhodniki. Zelo egzaktno in predvsem soglasno z multidisciplinarno iniciativo bo moral upeljati moderne metode razvoja kadrov v organizacijah javnega sektorja. Vemo, da riba smrdi pri glavi, Zato naj bo na muhi še posebej vrhni menedžment, saj ravno ta producira temeljno razliko: vse splošni družbeni napredek ali enormne stroške in družbeni regres. Šarec bo moral visoko zavihati rokave, da skida vso nesnago, ki se je v desetletjih nabrala v avgijevem hlevu javnega sektorja. Pa ni bil toliko odločilen prešiček, taj je bil samo neznosni simptom globije nemoči slovenske politike. Pri njem oziroma kar pri kulturnem ministrstvu se ukrepi ne smejo ustaviti. Potrebujemo sistemske spremembe javnega sektorja. Do takrat pa se bodo razni prešički in prešičke brez strah upasli v državnih jaslih. Zveni prevratno, ampak ali je res mogoče zahtevati nemogoče? Prispevek si lahko v celoti preberete v rubriki Cenzurirano na spletnem naslovu Sofini Pika .net. net. Vaša bližnica do vednosti. Misel. misel. Ne morem si kaj, da ne bi mislil na vožno od Bornholma do Kevenhavna pred 25 leti. Ponoči sta sajala vihar in morska bolezen. Potem pa se je morje umirilo in v zaveti obale smo sedeli na krovu v prelepem jutranjem soncu, ter se veselili bližajočega sezajtrka. Na lepem je pri koncu dolge mize ostala majhna deklica, stekla do ograje in začela bruhati. Sekundo pozneje se je dvignila njena mati, ki je sedela polek nje in naredila isto. Kmalo zatem je sledil gospod poleg dame in potem mladenič in potem. Gibanje je enakomerno in naglo valovalo vzdoljš klopi, nikogar ni preskočilo. Na našem koncu mize smo bili še daleč od nevarnosti, z zanimanjem smo gledali, se smejali in porogljivo pačili. Na pa se je bruhanje približalo, smeh je utihnil. In zdaj smo tudi na našem krilu tekali kograji. Pozorno sem gledal okoli sebe in vase. Rekel sem si, da vendar obstaja nekaj, kakor objektivno zaznavanje, zato sem se izšolal in da obstaja trdna volja. In veselil sem se zajtrka. In v tem je prišla vrsta name in tako, kakor vse druge me je pognalo kograji. Viktor Klemperer, ugovorica Tretjega rajha iz leta 1947. Thank you. Boris Vezjak ku prispevku spregovori o neznosnosti stališča, da za javno RTV Slovenija ni prepovedanih tem in gostov. Kakšno stališče so zauzeli odgovorni na TV Slovenija po intervjuju Jože mužine s psihologom Andrejem Perkom? Dokazoval bom, da ne znosno. Poudariti velja, da so Perkovi pogledi splošno znani, že leta jih reklamira vrsta branih medijev, naprimer časopisna hiša Delo, zato sta voditelj in vodstvo RTV Slovenija že vnaprej dobro vedela, kaj lahko pričakujete. Še več. Omenjeni povdarki so bili razbedljivi že iz objavljene najave oddaje. Varohinja previc gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski je zdaj javno objavila svojo presojo in je povzela tudi mnenje odgovorne urednice TV Slovenije Manice Joan Brožič. Oddaji intervju sicer urednikuje Lidija Hrem. Odziv odgovorne urednice na pogovor s perkom Greta Kole citiramo. Po oddaji intervju, v kateri je kolega Jože Možina gostil psihologa in psihoterapeuta Andreja Perka, sem od prejela kritike in pohvale. Voditelj in gost sta govorila o temah, o katerih sicer ob spoštovanju njihove občutljivosti, večplasnosti in zahtevnosti poročamo v različnih oddajah in jih tudi širše kontekstualiziramo ali analiziramo. V prvi polovici oddaje sta voditelj in gost govorila o eni najbolj perečih in tudi občutljivih tem slovenske družbe, o alkoholizmu in zdravljenju alkoholikov. Oddaja intervju je oddaja z močnim avtorskim pečatom, vodijo jo trije izjemno izkušeni in že dolga leta prepoznavni ustvarjalci programa TV Slovenija. V odaji naši gostje govorijo o svojem delu, predstavljajo svoje mnenja in poglede na teme, ki promembno krojijo našo družbo. V informativnem programu Televizije Slovenija redno in odločno opozarjamo na položaj žensk in nakratenje pravid z ženskam v številnih družbah sodobnega sveta, na diskriminacijo homoseksualcev in napade nanje. Obširno smo poročali o gibanju MeToo. Predstavljamo različna mnenja in stališča, in kot sem že večkrat zapisala v podobnih odzivih, menim, da ni prepovedanih tem ali gostov. Konec citata. Zaenkrat je mnenje odgovorne urednice pritegnilo medijsko pozornost zgolj mladine. Veliko več od tega v domači medijski gošči ni pričakovati. Končno je Manica Jan Brožič članica upravnega odbora Društva novinarja v Slovenije. In je zato malo verjetno, da je bodo, tako dosedanja Empirija, cehovski kolegice in kolegi, javno upozorili na njene zdrse. Ključen poudarek iz odziva je en sam, skoraj da vodilo, da za javni servis ne obstajajo prepovedane teme ali gostje. Trdim, da je z njimi nekaj strahovito narobe in da v končni fazi predstavlja zanikanje smiselnosti uredniške presoje. Kaj je potem sploh še vloga odgovornega urednika, če je dovoljena vsaka tema in vsak gost? da v vročo razpravo o smiselnosti holokavstva ali v vedbi ar doda nekaj etične dimenzije, Ne gre spregledati, da fraza pri nas ni prepovedanih tem in gostov apelira na nekakšno liberalnost, hvali se s tem, da je odprta, da ne cenzurira. Toda karikiranje s pomočjo ideje o prepovedi ima funkcijo znanikanja tega, kar uredniki in novinari sicer morajo početi, procesov odbirateljstva, prednostnega tematiziranja, uokvirjanja in podobno. Del tega je tudi odločanje, komu dati besedo in o čem govoriti. Seveda lahko tudi vsi navedeni postopki hitro postanejo uredniška karikatura. Hkrati je argument pri nas pri ni prepovedanih tem in gostov očitno postal že ponotranjena presoje več urednikov javne radiotelevizije, tudi sedanje Varohinje Ilinke Todorovski. V primeru sporne oddaje Tarča o splavu, kjer je bila razprava iniciirana po načelu za in proti, je takrat še kot urednica povedala naslednje, citiramo. Moje uredniško načelo sicer je, da v novinarstvu ni prepovedanih tem. To velja tudi za Splav. Smo res tako zelo prepričani, da se nam ne more zgoditi Polska. Konec citata. Na podoben način se je takrat odzvala urednica dnevnoinformativnih oddaj mojca Pašek Šetinc in tudi ona je ob razpravi o Splavu izredno zauzela afirmativno pozicijo za RTV Slovenija, ne obstajajo prepovedane teme. Ker je ponovljeno, ima stališče že tako rekoč status splošne maksime, kar pomeni, da ga moramo zajemati zelo resno. Če ni prepovedanih tem in gostov, potem lahko na javnem servisu pričakujemo marsikaj. Najbrž ne samo nastope šarlatanov, konspiracistov in pseudoznanstvenikov, seksistov, mačistov in homofobov, antisemitov in ksenofobov, zanikovalcev holokausta, iluminatov, prostozidarjev in članov tajnih lož vseh vrst in tem več tudi zadrtih neonacistov, fašistov ali kukluk sklanovcev. Podobno so glede izbere tem nastežajo odprta vrata do mišljih slehernika in recimo zanikovalcem človekovih pravic za vsakokratno razpravo. Ne le o tem, ali bi prepovedali splav in zmanjšali enakopravnost spolov, ženskam odzeli volilno pravico, uvedli otroško suženstvo, prisilno sterilizacijo za invalidne ženske ali avtonazijo za duševno za ostale, legalizirali trgovino z ljudmi ali znova uvedli koncentracijska taborišča za begunce, ampak morda tudi o tem, ali bi morali uvesti obvezni spit iz etičnega novinarstva za tiste, ki ga nujno potrebujejo. Na videzni liberalnosti ali izlomo profesionalnih standardov v medijih. Vse teme so dovoljene, vsi avtorji potencialno vabljeni. Varukinja sicer ob perku ustrezno opozarja na kršena načela iz poklicnih meril in načel novinarske etike, ki jih odgovorna urednica zanemari primer, da ko sogovornik izrazi polemična stališča, jih je treba med pogovorom razjasniti ali da so uredniki dolžni, kadar odločijo, da po posameznih oddajah intervjuvajo osebo ali osebe, ki izražajo skrajna stališča o določenih vprašanjih, v naslednjo enako oddajo povabiti tistega, ki izraža nasprotna stališča. Seveda se to drugo najbrž ne bo zgodilo, za prvo načelo pa vemo, da je možina svojemu gostu veččas vneto prikimaval. Obenem Todorovski opozarja na zaveze iz tistih meril, ki izrečno prepovedujejo gojenje ali podžiganje predsotkov ter poudarjanje stereotipnih delitev na moške in ženske vloge, v ničemer pa se posebej ne naveže na stališče urednice. Na drugi strani je Manica Jan Brožič pohvalila možino, saj da oddaja vodijo izjemno izkušeni in že dolga leta prepoznavni ustvarjalci programa TV Slovenija da bi se obranila na to navaja svoja dokazila o veliki skrbi javnega servisa za položaj žensk. V informativnem programu Televizije Slovenija redno in odločno opozarjamo na položaj žensk in na pravid pravic ženskam v številnih družbah sodobnega sveta, na diskriminacijo homoseksualcev in napade nanje. nje. Ne oporekam, a s tem je najbrž povedala več, kot je želela neposredno priznati. Nekaj takega. V naših programih opozarjamo na nakratenje pravic ženskam, zato lahko kdaj gostimo tudi kogar z nasprotnim mnenjem, ki mu pravice ženska ali obtožbe o diskriminaciji homoseksualcev gredo na živce in jim oporeka. Drugače je res ni mogoče razumeti reference njenega iste te povedi izhajajočega pojasnila, da na televiziji predstavljajo različna mnenja in stališča. Kaj pa so ta različna mnenja in stališča? No, gledalci so omenjena mnenja iz odaje tudi našteli. Naj jih nakratko povzamem iz dokumenta Varohinje, a seveda niso edina. V sporni oddaji smo slišali, da moški in ženske nimajo enake zmožnosti moralne presoje in čuta pravičnosti, da enakost med spoloma ne obstaja, da feministke postajajo nepotešene in so zato do moških napadalne, da se moški spolni nagon demonizira in kriminalizira, da so teorije spolo proti naravne in jih širijo gejovski ter feministični lobiji, da nas bodo preplavili migranti, ki jim nimajo težav spolno identiteto, da so ženske v kriznih razmerah nezanesljive oziroma da krizne situacije lahko rešujejo le moški. Odgovorna urednica jim je podelila status relevantnih mnen. Ni dvoma. V programski skemi RTV Slovenija se je našel prostor tudi za seksiste in mizogine ter njihovo različno stališče. Sklicevanje na kritike in pohvale, torej na to, da gledalci uravnoteženo odobravajo izbiro gosta, zveni zelo v votlo. Ker jih je Varuhinja objavila, tako vidimo, da so pohvalna stališča do intervjuja s Perkom povsem vsebinsko in argumentacijsko prazne laudacije, kritična pa ravno nasprotno navajajo racionalne pomislike. Seveda drži, da bo odgovorni urednik tudi po oddaji Holocaust pro et kontra prejel odzive hvaležnih in kritičnih, zato takšno prazno uravnoteževalno sklicevanje ad populum ni vredno resnega urednika in pomeni zgoj permanentni že stokrat doživeti alibi za bežanje od odgovornosti. Ne morem se strinjati niti z oceno varohinje, da je bil pri oddaji sporen zgolj žanr intervjuja, da ni ustrezen za izrekanje mnenzo predosežene človekove pravice. Ne, noben novinarski žanr ni primeren za kaj takega. Izrazito me je strah tudi njene legitimacije razprave o splavu z že citiranim argumentom tipa smo res tako zelo prepričani, da se nam ne more zgoditi Poljska. Todorovski je želela povedati, "Poglejte, prepoved splava ali vsaj strožja zakonodaja z tega področja je ponekoče realnost, zato sme tema možne prepovedi splava biti dopuščena v razpravo tudi pri nas. Znova smo pričali varianti argumentacije ad populum, ker je prepoved splava že splošna praksa in stvar prepričanja mnogih, se o njej sme razpravljati na ravni za in proti. Če je seksistični in mačistični diskurs, splošna realnost prvaka bele hiše, se lahko ob ženske obregnemo tudi v Sloveniji? Če je jemen država z največjo spolno neenakostjo na svetu, bi se smeli pogovarjati tudi o preveč pravice žensk? Logika odgovornih na RTV Slovenija se je približala naslednjemu. Ker opozarjamo tudi na pravice žensk, lahko kdaj gostimo tudi koga, ki jim te pravice odreka. In ker smo uravnoteženi, lahko glede pravice ženske do splava gostimo tudi tiste, ki menijo, da je bila Simon Weil največja morilka na svetu. Vodaj, tarča in podobnih pa kar prve in druge skupaj. Odgovorna urednica Ambrožič se, kot vidimo, ne priključuje borbi proti spolnim stereotipom in seksizmom povezanim z ženskami, ampak jih legitimira kot možne artikulirane teme v programski schemi javnega servisa, ki ne smejo biti prepovedane s pohvalo izjemno izkušenemu novinarju, ki je to izpeljal. Imajo torej seksizmi svoj prostor na TV Slovenija? Imajo ga če tudi osmi člen zakona o medijih prepoveduje njihovo spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti. Člen pravi, citiramo, prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost, konec citata. No, seksizem po definiciji neizpodbitno je ravno to, spodbujanje k pravni obravnavi zaradi spola. Ne more biti dvoma, da nacionalka nacionalj, zakon vsakeč, ko takšna starišča, razširja skozi programske vsebine. Odgovor Manice je Ambrožič je v tem smislu škandalozen, prav takšen je tudi ultimativni suspens odgovornosti. Če v programih ni prepovedanih tem in avtorjev, potem je najbrž v njih dovoljeno vse. Prispevek je bil izvirno objavljen na blogu in Media Res, ki ga najdete na spletnem naslovu vezjak.com. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Misel. Misel. Ko nas bodo sredstva množičnega obveščanja le še usmerjala in skrbela za naše kratkočasenje, bomo usmerjeni na tančno tja, kamor bodo želeli ljudje z največ moči v naših družbah. In poskrbeli bodo, da nas kratkočasijo banalne perfidnosti, ki bodo v nas zbujale rahe občutek stramu, a bo ta izvenel obsiloviti privlačnosti banalnega zabavljaštva. Naloga novinarjev na ostaja, da na strani šipkejših in preslišanih zahtevamo odgovornost nosilcev moči in opozarjamo na nepravilnosti. Ni ideja, da nas ima kdo rad ali da smo komo všeč. Če opravljamo svoje delo, smo zoprni, nadležni in govorimo o stvarih, ki ne zabavajo in ne preusmerijo v zaslepljeno obdobje. Še vedno melja, da delo novinarjev ni sporočati, kar ljudje želimo slišati. Tu smo, da ponavljamo, kar moramo vedeti. Samo tako bomo lahko zahtevali, da bo drugače. Kristina božeč v prispevku za dnevnik večer z naslovom Uslužno novinarstvo. Za nami je še ena oddaja Zofijinih ljubimcev. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas hkrati vabimo, da nam ponovno prisluhnete čez 14 dni. Vabljeni in vabljene ko obisku naše spletne strani, če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijini.afna.gmail.com. Oddaj je pripravil Robert, prebral sem jo Jan.